кинув до Саксонії і зайняв її аж по Мінськ Август був змушений піти на сепаратний мир який підписав 18 серпня в Альштранті згідно з яким зрікався польської корони на користь Станіслава Ліщинського і розривав союз з Москвою Шведський король вивівши з коаліції проти себе ще одного учасника мав розв'язані руки і вирішив дати бій Петрові І Весною 1707 року він вирушив із Саксонії на Схід. Подальших його планів ніхто не знав. Міг відразу із Саксонії піти на Польщу, а відтак на Україну чи на Литву, а потім на Москву. Вістка про похід Карла на Схід викликала тривогу. Цар Петро І вимагав від Мазепи зібрати всі сили в кулак та укріплювати Київ. Війна, яка велась, вже всім набридла. Десятки тисяч козаків полягли в чужих землях за зовсім чужу їм справу. Цар вивозив з України хліб, фураж, торгівля припинилася. Селяни замість працювати на полі мусили постійно будувати нові укріплення в та фортеці. Війна далася з і старшині, яка стала ремствувати радше з політичних міркувань. Цар Петро розглядав Україну тільки як знаряддя для досягнення своєї мети. Що чекало Україну в майбутньому? Поповзли чітки, що завойовану Мазепою правобережну Україну цар готовий віддати полякам або шведам, будь-кому, хто продасть або відступить йому за цей шмат балтійського узбережжя. Отож, якщо Карл 12-й рушить на Україну, цар Петро не боронитиме її, кине на А Виснажена, перебита, на чужих війнах Україна тепер стояла беззахист. Настав час Мазепи. Війна і адміністрування Петра показали. Для Москви Україна є не тільки колонією, яку дозволено немилосердно обдирати, а й тим ласим кусним, яким можна спокушувати ворогів. Така перспектива нікого на Україні не задовольняла. Постійні спроби Мазепи знайти союзника для боротьби проти Москви закінчувалися невдачею. Даремним було шукати допомоги в Польщі, яка мала такі ж претензії до України, як Москва. Не могла бути сильним партнером розтерзана війнами Туреччина. Єдиною реальною силою була Швеція Яку збудив до дії сам Петро І Обставини складалися так, що для України не було важливим, хто в цій війні переможе А в разі перемоги Карла XII Україна ставала б здобутком Станіслава Лещинського Перемога Петра означала скасування автономії України Україна за такого розкладу сил мусила вирішувати свою долю сама Гинули козаки, які б мали її боронити Її сили танули. Нескінченне рекрутства, реквізиції харчів, обдирання скарбу, розбій московських солдатів привели до того, що населення почало звинувачувати у своїх нещастях старшину. І та у саме козацьких полковників Апостола та Горленка сказала Мазепі «Всі ми за душу Богдана Хмельницького молимо, за те, що він визволив країну з польського ярма, а твою душу і кості наші діти проклинатимуть, якщо ти після «себе» Залишиш козаків у такій неволі А в цих словах Сконденсувалось те, що тоді думалось І говорилось повсюди на Україні Зарадити міг тільки союз із Швецією У цьому разі Україна Зберігала шанс на самостійність І захист від поляків та Москви Мазепа затягував справу Він обмірковував її на всі боки Не був впевнений у своїй старшині Він хотів, щоб вона Сама виступила ініціатором Союзу зі шведами Дослідники навіть схильні вважати, що ідея стати на бік Швеції не належала Мазепі, а була йому нав'язана старшиною. Зародилася вона на восьмі 1707 року, коли головна старшинська команда перебувала в Жовкві неподалік Львова, там, накопального обозного Лумиковського, відбувалася таємна нарада про перегляд статей гадяцької мови Виховського із Польщею. У Жовквії було заявлено про готовність старшини йти на союз зі Швецією. Як насправді встановлено стосунки з Карлом XII, історія певно сказати не може через брак документів, бо спирається тільки на спогади очевидців чи сучасників. Нав'язування таких стосунків глибоко засекречували. На думку дослідників, Мазепа вступив у зв'язки з противниками Петра ще у 1705 році, коли перебував з військом у Польщі. Ініціатива, як гадають, вийшла з польських ків, які підтримували Станіслава Лещинського. Відомо, що у восени 1705 року Станіслав Ліщинський направив до Мазепи таємного посланця. Місток до шведів був прокладений, але Мазепа не поспішав будувати конкретні плани, адже без згоди старшини він нічого вдіяти не міг. Старшина навіть не здогадувалася про зносини Мазепи з її шведами. Аж поки його найближчі співробітники, генеральний обозний Іван Ломиковський, полковники Горленко, Апостол, Зеленський не стали наполягати, щоб гетьман використав важке становище Москви і врятував Україну в союзі зі шведами. Зрештою в тому, що старшина прагнула укласти такий союз, нічого несподіваного не було. Ще Богдан Хмельницький, воюючи з Польщею, навіть проти волі Москви, мав союзникам Карла Густава X, діда Карла XII користь такого союзу була очевидна Швеція далекий сусід України не мала з нею спірних питань які б треба було розв'язувати силою після смерті Хмельницького і переходу України на становище васала Москви, ці стосунки перервалися тепер Швеція знову з'явилася на горизонті і з нею знову пов'язували надії на сподівану волю різні думки існують з приводу того, чому Вазепа пішов на цей крок офіційна російська історіографія намагалася переконати нас, що зробив він це з особистих міркувань, аби мати ще більшу владу та почесті. Така думка, а побутує вона і досі, не витримує щонайменшої критики. Було тоді Мазепі 70 років. Не мав дітей, був дівцем. а Владу на Україні мав безмежно. Цар Петро зробив його, якщо говорити про почесті, кавалером ордена святого Андрія Первозванного, а вистарався для нього титул князя Святої Римської імперії. Пилип Орлик, дуже близька до Мазепи людина, в своїй записці царському урядові, писаній 20 років пізніше, пояснював цей крок Мазепи словами клятви, які гетьман виголосив при ньому на Євангелії. «Я кличу самогучого Бога в свідки і заприсягаю, що не ради високих почестей, не для багатства або яких інших ціней, а для вас усіх, що є сте моїм урядом, задля жінок і дітей ваших, для добра матері нашої бідної України, для користі всього народу українського, для піднесення його прав і вольностей, хочу я запомічу Бога так чинити, щоб ви з жінками вашими і рідний край не загинули ні під москалями, ні під